I continuem aquesta ronda de contactes amb els portaveus del, dels grups municipals de l'Ajuntament de Palafrugell A continuació doncs, ens posarem en contacte amb el grup de Palafrugell frugell en Comú Podem. Saludem l'Alfons Rius. Bon dia, Alfons. Bon dia. Doncs ahir es va fer aquesta sessió plenària extraordinària per aprovar aquest paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus. Un, un ple doncs que podem poder catalogar com, com a tràmit perquè doncs, tot, eh, tot el peix està venut, no podríem dir. Ja havíeu parlat durant setmanes sobre les mesures econòmiques. Amb vosaltres doncs, avui volem fer aquesta valoració de com han estat aquestes setmanes prèvies i aquesta, i que s'ha arribat en aquest acord que podríem catalogar com, com històric. Com, com ho valoreu des del vostre grup? Bé, doncs amablement l'equip de govern van ser molt generosos en contactar amb nosaltres per obrir comunicacions en aquestes mesures econòmiques del covid 19 per Palafrugell i hem de dir que ha sigut una experiència positiva. ens han escoltat. Han posat també en funcionament moltes de les nostres mesures presentades tant com ho podemm en aquest pla de mesures econòmiques. Uh, ho hem negociat vàries coses i bé hem estat contents de veritat de la, de la, de la, de la resposta que hem tingut i la recepció que ha vingut entre les, les forces uh -huh. de l'Ajuntament. Aquestes mesures econòmiques, sobretot, s'enfoquen en dos grans àmbits, no? que és el, els, els socials i també doncs, el comerç i el, i el turisme. Eh, no sé si destacaries alguna, algun aspecte en concret o, al final, el conjunt és el que marca la diferència d'aquestes mesures aprovades. Bé, nosaltres ho teníem clar des de principi, que totes aquestes mesures tenien que aprovar al final la protecció del benestar social principalment a Palaflugell per les famílies vulnerables. Com Comú Podem hem lluitat en aquestes negociacions amb l'alcalde i l'equip de govern perquè així fos i que ens garanteixin i ens donessin la seguretat que Palaflugell en cap moment serà que per cap mal moment amb aquestes famílies estiguin sobretot protegides. També vam demanar per l'IPEP que l'Institut de Promoció Econòmica de Palaflugell que tenim actualment és el motor i ha de fer molta més feina que abans que si es plau tinguessin el recolzament i si necessitàvem més ajudes econòmiques, en cada mes que, que ho ofessin perquè realment són ara mateix qui promocionaran la formació, llocs de treball, la inserció laboral, i que és imprescindible en aquest precis moment a Palafrugell i a l'IPET. Mm -hmm. Al mateix temps, pel que fa al comerç, també hem tingut només una petita discrepança, i hem, hem fet esmena ahir en el ple extraordinari, i juntament explicant i transmetent-los la nostra complexitat uh, que hem vist dintre d'aquesta mesura dels xecs legals que han apostat dintre d'aquestes mesures econòmiques per tota l'agenda de palau i veiem una dificultat que era la, la de la proporcionalitat per tots els comerços a la mateixa igualtat no? uh -huh. uh, al mateix temps nosaltres havíem apostat perquè es fessin aquestes ajudes però de, de, de, de, en un altre format confiem de que tot, tot es fa amb un bé i que hi estarem treballant però o web web molt complexa. No era per oposions de comerç, sinó tot el contrari. Volíem presentar aquestes ajudes però amb un format diferent. Al final s'ha decidit per aquest format de xecs regal i també hi havien persones, inclús la persona més rica per la Fuger podia rebre 10 euros i pensàvem que hauríem d'estaurir aquesta franja de persones que avui en dia podien prescindir de tindre aquests xecs per invertir en les persones vulnerables i les famílies que potser necessitin més en aquest moment a la Fuger. Les famílies afectades per aquesta... Situació, són moltes, també doncs, els comerços i els establiments. Aquestes mesures doncs, sobretot posen la mirada en, de, en aquests aspectes. Estem parlant de, que al final el total no, de, de les mesures acordades arriba a 1,8 milions d'euros eh, en aquest any 2020 només. Per tant, doncs, eh, també s'haurà de treballar de cara als propers anys perquè aquesta situació, al fons, eh, malauradament no és una situació que, que només perduri durant aquest 2020, sinó que segurament s'allargarà uns quants anys més, no? Sí, inclús vam parlar amb l'alcalde, amb les negociacions, sempre de tindre doncs, un record, perquè hi haurà un abans i un després de tot això. Vull dir, quan passem l'estiu, ara reactivarà una mica l'activitat, però pensem que Palafrugell, principalment, les principals activitats i el que mou l'economia de Palafrugell és el turisme i l'hostaleria llavors quan haguem passat aquest estiu ens podem trobar amb una segona crisi que pot ser pitjor que la que estem vivint ara aleshores sempre hem de tindre guardat en un calaix doncs un, una reserva econòmica perquè tinguem que fer front a totes aquelles famílies que realment després d'intentar encendre aquest motor ens pugui tornar a parar en algun moment específic mm -hmm. Avui estem fent aquesta ronda de, de contactes amb els, amb els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Palafrugell ho estem fent ara amb l'Alfons Rius amb el qual doncs hem comentat aquests aspectes en els quals doncs, també hi ha col·laborat el grup de Palafrugell en Comú Podem sempre que parlem d'aquestes doncs, converses d'aquestes negociacions, sempre doncs, eh, posem la mirada en el suport no?, que té cada formació. En el fet que vosaltres eh, només compteu amb un únic regidor, eh, us ha permès, però igualment, doncs, eh, tenir pes en aquestes, en aquestes negociacions, en aquestes converses? Sí, sí, en tot moment. Vull dir, l'alcalde no ha tingut cap mirament amb el posicionament de les persones que formaven cada, cada formació política, no? Uh -huh. Ha dedicat al mateix temps, ens ha tingut a nosaltres i ha donat la mateixa rellevància i importància. Destaco inclòs, i estic molt agraït, dir-li des d'aquí, a tot l'equip de govern, que hagin tingut presents perquè les hem detectat, totes aquestes mesures econòmiques presentades, que vam treballar molt durament, perquè també he a dir, que no és el mateix treball dels regidors que treballar amb U, perquè s'ha de fer molta més feina l'única persona que hi és, i aleshores ja he estat treballant tot el que he pogut amb el meu equip, però que bé, que estem, sí, sí, estem realment uh, encantats de que l'equip de govern, tots en aquesta petita representació que tenim a al Fugero, un regidor, hagi fer la mateixa força com, com altres que em puguin tindre més. Doncs amb això ens hem de quedar amb aquesta bona sintonia que han mostrat els eh, diferents grups municipals que conformen l'Ajuntament de palà i que doncs, eh, hi va arribar en aquesta formalització d'aquest acord amb l'aprovació, ara doncs que eh, Venen setmanes també de molta feina per intentar doncs, que aquestes ajudes arribin el més aviat possible a les famílies i als col·lectius que, que més ho, ho necessiten. Nosaltres doncs, agraïm eh, en aquests moments a l'Alfons Rius que ens hagi atès a la sintonia de Ràdio Palafrugell i, al fons, ens retrobem en les properes setmanes per doncs, tornar a comentar eh, nous aspectes relacionats amb el nostre municipi. Moltes gràcies, Alfons. Moltes gràcies a vosaltres i agrair la vostra feina des de com ho podem.